Nem? a fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem! Nem. Kej fel, Elég! Piala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínálok már itt? Mint a leszakított Haldokló virág Mint az millió magyar Akit nem hall a világ, Mint hullott magunk Ha én zászló volnék Sohasem lobognék Mindenféle szélnek Haragos a volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélén. Öreget kívánok, ma a 2020 április tizedike van, és péntek, nagypéntek van, 4 az óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, az internetes hallgatók, az internetes nézők, valamint az engem nem hallgatók és nem nézők TV és rádió isra, Engem Fiala Jánosnak hívnak a Kejfej Jancsi bátortalan kísérlet arra, hogy elválasz a, a fontos a fontos talantól, a Kejfei egy bátortalan kísérlet arra, hogy egy zaklatott országban permanensen képviselje a normál zenei álhangot. A Kejfei egy kísérlet arra, hogy készítője jelentsen egy virtuális árbóckos árból, mely 14 éven aluljaknak nem, és fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Hétábrás jut naptavaszon, Napközben a hőmérséklet akár a 20 fokot is meghaladhatja. Fél nyolcig egymásai vagyunk, az nagyjából egy negyed óra. 061-877-0877. Figyeljek, a van mire! Jó reggelt! Jó reggel. Minden testvéremnek ébredést, örömteli, feltámadást és áldott ünnepeket kívánok! Úgy legyen! 061-877-0877 hogy legközelebb melyik napon lehet majd kérdezni a doktor úrtól élőben? Ami Bazsó Pétert illeti, őt Igen. szerdán 8 óra után. Szerdán. Köszönöm szépen, viszont. Viszont hallásra. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Kárpáti Sándor vagyok. Én nem vagyok ellenzéki, de mérségesen elszomra és szégyenkezem. Azok miatt, a gyávállakok miatt, akik még a nevüket sem vállalják, és úgy szívják és Nagyon értékelem a kemény keresését és nagyon tetszik a műsorvezetése. Köszönöm Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, libánok! Érdeklődnék, szeretnék, Fiala úr, hogy mi történt tegnapi adásban, ugyanis szerintem a soros támadta meg a kfj mint a magyar valutát. Nem tudom, mire van szó. Ma 2020. április 10-e van és péntek 10 perccel múlt 7 óra 10 perc. 7 óra 5 perc, pedig negyed órával múlt. 061-877-0877, ezen a telefonszámon vagyok elérhető, any pedig a kinti helyzetet illeti, sőt a nap tavaszon. and relax. 61-877-0-877 Jó, reggel. Jó, reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszontalásra! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiam! Azt szeretném öntől megtérdezni, hogy mi a lényeg, hogy a párfordulás, hogy már most nem egyesztem, én, a többesztem én, a beszél. Nem úgy megbeszéltük, hanem megbeszél. én utasítottam, hanem egy utasítottam. Köszönöm szépen, és kellő, hogy üdvözlőjük. Jó Jó e, úr visszahozta az érőadások varázsiságát. Ha emlékszik rá, a 70-es években volt, a múlt században utoljára olyasmi valami születi Búriban, ahol az érőadás botrányba tudott forladni. Önnél is bármi előfordulhat. Jó reggelt! Jó reggelt! Az ünnepekre azt kívánom mindnyájunknak, hogy egymásért éljünk, ne egymás ellen. Úgy legyen. Szép üreget, mm, bocsánat. Mm, szép üreget kívánok, fia úr. Tudod nekem abban segítségemre lenni, hogy van egy területi elosztása annak, hogy miért nem hallom én a 87,6-et? Bármit Budapesten? Igen. Hát azért, mert ez egy ilyen bicebóca frekvencia, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. Tehát, hogy bicepóca, ez egy... Igen, tehát egy ilyen ez egy olyan frekvencia, ami egyszerre van, meg nincs. Úgyhogy, amit ön tapasztal, azt jól tapasztalja. És keresem, aktívabban kellene keresnem? Hogy hol kéne keresnie? Aktívabban? Nem, nem, nem, nem. Ne az önaktivitásával semmit, tehát ez nem olyan, hogy rosszul keresi. Tehát nem azért van ez, mert hogy a rosszul keresés nem találja, hanem hogy ez a 87-6, ez egy ilyen bicebóca frekvencia. Igen. É. És és ha megmondanám, hogy közel, közelítve a területet, akkor tudná. Én sem ha... tudom. Tehát például nálam nagyon jól lehet hallani, de csak emiatt nem kéne önnek a Schwab-hegyre jönnie. <gül> Aranyos. Köszönöm, és jó munkát! Köszönöm. Jöregöt reggelt! Jó kívánok! Teljes ünnepeket szeretnék önnek kívánni. Önnek is. Csak ennyi. És egy kicsit lehangoló a zene, de biztos lesz jobb. Hát nehézze. Ilyet írtak hát a... Reggel van. Hát reggel van, igen. Úgy szakszofonozgatunk, meg énekelgetünk hozzá. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném mondani, Pécsi vagyok, hogy arra jöttem rá, én másfél óráig refegyeződtem a kanapéra, tegnap mozdulni nem tudtam, és arra jöttem rá, hogy az újságírás az nem, nem nem szakma, hanem az egy tudomány és művészet is. Én tőlem egy, egy kicsi pici plecit kapott most, ön, és köszönöm szépen. Nem kívánok magának semmit csak azt, hogy így folytassa tovább, amíg él, és ki tudja elégíteni a saját, és a mi kíváncsiságunkat. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer köszönök, aztán elköszönök. Jó reggelt! Viszont valása. Telefon még belefér. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Végül, mert mondok. Milyen vacsok átúz ez Young uh, Gárbarek és a híriát Ensemble. Az eredődött is lehettem. ezt még nem hallottam, de tisztelettel köszönöm. Nagyon szívesen. Ünnepnapon még soha a büdös életben nem beszélgettünk. Olyan természetesen egyeztük meg abban, hogy, illetve én kérdeztem öntől közel egy hete, hogy engem fölkértek arra, hogy dolgozzak a hétvégén, és ennek van-e akadálya, kérdezték, illetve hogy én mit szólok hozzá, és mondtam, hogy hát a helyzet, ha így kívánja, és így kívánja, akkor szívesen. És ön nagyjából ugyanígy viszonyult? Igen, hát ráérek, úgyhogy akár semmi, nincs családi program sem meg semmi hivatali program sem ami ebben meg ami semmi ebben. Apróságokat nézzünk, vagy nézzünk valami nagy totált? Keverjük a két dolgot, azt lehet. Melyik legyen az első? Nagyon megrepi, ahogy az unió működik? Nem. nem. Nem, nem, nem, mert így működik. Szerintem, a, ami, amit most látunk, az, az, az, az ebből a szempontból nagyon-nagyon jó, hogy, hogy mindenfajta politikai kielentések és, és, és mindenféle elméletek mellett a gyakorlatban lehet látni, hogy hogyan, hogyan alakul, tehát hogyan próbálja kezelni a válságot, milyen intézmények meghatározók, hogyan alakul ki az, az álláspont, kik a meghatározó személyiségek az intézmények mellett. nagyon-nagyon, ebből a például egy nagyon-nagyon érdekes időszörhez. Navracsi beszélgetve beszélget velem, vagy én beszélgetek Navracsi a nézőpont kérdése, Isten igazából nem bír jelentőséggel Uh, sajnálja, hogy nem most biztos? Nem igazán. Hát ugye most biztosnak lenni az azt jelenti, hogy az ember ül egy szobában és videokonferenciát tudhatja, <gül> bonyolítja le. Ennél érdekesebb volt az én időszakom a személyes életem szempontjából, vagy a személyes biztos élet szempontjából. Abból a szempontból viszont sajnálom, hogy, hogy igen. tehát nem, nem tudom megmondani, Tehát ez egy nehéz kérdés, mert nem vagyok benne biztos, hogy most egy biztos a pozíciójából adódóan, mondjuk ha most lennék én az oktatásért, kultúrágyatikuságet és sportért felelős biztos, akkor többet, többet tudnék a dolgokról, mint így mohó eh, újságolvasó vagy, vagy nyomozóként aki igyekszik mindent felderíteni ezek a, ezeknek a döntéseknek a hátteréről, és eddig és sok mindent meg is írnak. Valójában az Unió eddig is így működött, csak nem volt a CT-nek ilyen szemszöge, vagy, nem volt, vagy ezt a szeletét nem láttuk a CT felvételeknek? Az unió szerintem mindig úgy működött, hogy azért alapvetően, amit el is szoktak ismerni, az egésznek a mélye, a motorházban, ott valahol a, a, nem tudom én, a, a legbelső részben kell lennie egy német-francia. <gül> együttműködésnek, és ez, ez hajtja tulajdonképpen az egészet. Hát volt időszak, amikor a britok szerettek volna bekapcsolódni, volt amikor sikerült, volt amikor nem, ugye most már nem fognak, az olaszok mindig szerettek volna bekapcsolódni, volt amikor közelebb voltak hozzá, volt amikor távolabb, úgy néz ki, hogy most már soha nem fognak bekapcsolódni, de... de amit, miért gondolja? Hát most ez... Ugye nem tudjuk még pontosan, de ez a koronavírus járvány tűnik, hogy olyan mértékben üti meg az olasz gazdaságot, a, az olasz belpolitikai instabilitás olyan mértékben teszi, hát nem is kiszemlíthatatlaná, de változózikonjá az olasz álláspontot. Nézzük az olasz belpolitikai instabilitást. Nézzük azt. Akkor rá, hát van, egy, van egy érdekes balközép koalíció Olaszországban, ami ugye nem így indult, hiszen, hiszen talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy. Most már nézők tulajdonké. is vannak. Hallgatok és a nézők, üdvözlöm őket, is sok szeretettel. Viszont Ebbé... kívánják önnek. Köszönöm. Emlékezhetnek rá, hogy ez egy, ilyen, egy nagy koalícióként indult, ugye egy baloldali erő, az öt ötcsillag mozgalom, nevű párt és egy oldali erő a Léga állt össze a kormányzásra, majd egy bizalmi válságot követően az öt csillag. Egész most a Léga kivált a koalícióból, valószínűleg azzal a tervel, hogy ezzel egy előrehozott választást... Ez nem jött be? Ez nem jött be, ugye a Léga a legnépszerűbb párt Olaszországban, Viszont ahogy az a koalíciós politikában időként előszakott fordulni, a két, nem annyira népszerű, vagy két, hogy nagyon második és harmadik legnépszerűbb párt összefogott, és ők alkottak egy koalíció ez a Demokrata Párt nevű balközéppárt, és az öt Csillam mozgalom. És sokáig úgy tűnt, hogy ez csak egy ilyen csetlőbotló, egyik napról a másikra élő koalíció, lesz. Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök, tulajdonképpen technokrata miniszterelnök, hiszen az egyetemi szférából jött, egy ember, és korábban politikailag nem volt, nem volt aktív, és, és úgy tűnt, hogy ez csak egy ilyen múló epizód lesz az olasz, amúgy eseménydús olasz politika történetben, és most úgy tűnik a jelek alapján, hogy a koronavírus válság, ahogyan az szokott lenni a tömeglélektamban, vagy nemzeti karakterológiában, összebrátja a nemzetet érzelmileg is, és megerősödött a a koalíció, és különösen csözetekon te támogatottsága és Ez a folyamat, amiről ön beszél, ugye én permanensen húzok lefelé, nyilakat adnak függvényében, hogy éppen miről beszél. E, nem ugrom el tőle, csak más részét nézem. Tehát az az az erősödés, amiről beszél, az evidens? Kérdezem azt, hogy ismere olyan európai alakzatot, amely ebben a mostani szituációban veszített, vagy veszítésre áll, vagy jóformán mindegyik erősödött? Szerintem a politikában nincsen evidens ö, folyamat. Ez a, ez a lenyűgöző a politikában, hogy nem mondhatjuk semmiről sem az, hogyha A, akkor ebből következően B. Tehát mindig, mindig több uh, lefolyása is lehet a dolognak. Tulajdonképpen a második illet, tehát ez a nevetettes blatt, Földön ugye a Churchill, amit később egy ki együttes uh, is kölcsönvette a, a nevét, ez a Churchill beszéd, amely, amely annak idején a német uh, támadás idején hangzott el, amikor azt mondta, hogy hogy nem igénhetek más, csak áldozatot. De és Értékeskodnyeket, igen. És amikor azt mondták, hogy ez, ez lehetetlen egy, egy demokratikusan választott politikus nem mondhat ilyet egy, egy nemzetnek, hiszen akkor rögtön elveszíti, mert a nemzet nem szeret rettenni, és nem szeret szenvedni, és a többi. De azóta az, többi kevési közhelynek mondhatjuk, hogyha egy politikus jó ütemben és jól ragad meg egy válsághelyzetet, fog, fogalmazunk így talán kicsit cinikusnak tűnik, de most kérem a nézőket és a hallgatókat, hogy értsék jól, amit mondok, akkor valahelyen a nevezet a az adott vezetőt. De mennyi ideig, hiszen Csercsi elvesztette aztán a soron következő választás? Mi lesz a kontéhoz? Szerintem az egy másik kérdés, hogy a, egy óriási erőfeszítés utáni megkönnyebbülés, az legalább olyan beszélés, hogy politikus számára, mint, mint maga az erőfeszítés időszaka. Pontosan, hát ott ugye a Etli, az azzal nyerte meg a pillanatokon a választást, hogy azt mondta, hogy most már győztünk, most már akkor többet kell adni azoknak az embereknek, akik megszenvedték a háborút, és sorszor pedig valójában az ő személyisége akkor ott azonos vált egy háborús erőfeszítés, egy heroikul, egy kicsit a hétköznapi élettől idegen Heroizmussal, e, kialakított e, képpel, és így így lüli. Tehát ugye nem volt egy nagy formát, legalábbis Csássil szerint, ezt bizonyára ismerik ezt a mondást, amikor Csássil azt mondta parlamenti vita során, hogy a Westminsterhez megérkezett egy üres taxi, és kiszállt belőle, ez lüli. Tehát ez egy Soha más az utódjáról. De ez a mostani politikusok számára is, tehát akár Kanté számára is egy kockázati egy, egy, egy, egy tényező lehet, hogyha sikerül, levonul ez a trafikus hullám Olaszországban, akkor a nagy megkönnyebbülés elsökri az egyébként sikeresnek tartható, vagy sikeresnek tart. Oké, okay, menjünk visszafelé a nyilakkal, ugye Spanyolország és Olaszország vannak most együtt, és ugye az ön legutóbbi dolgozata, amit tegnap született, ez a tovább tart a padhelyzet, ez ugye azzal kapcsolatos, és ennek meglehetősen nagy irodalma van, hogy ez a bizonyos koronakötvény, ez hogy jön, vagy hogy nem jön létre, miközben néhány gazdaságot jóval nagyobb mértékben egyengített gyengített meg a koronavírus járvány már mint az eurózónán belül. Valójában ez az egy mindenkiért, mindenki egyért három mondás a koronakötvény kapcsán. Miért nem működik? Ez kizárólag Németország és társainak az önzéséből fakad, ahogy írják a politikóban, vagy talán máshol. Ugye, Ráadásul Németország kihasználja ezt a jó rendőr, rossz rendőrt, és rátolja Hollandiára a rossz rendőr szerepet. De még mielőtt itt nagyon tájékozottnak akarnék mutatkozni, miközben csak játszom a szavakkal hiszen azért én ezt olyan mélységében nem ismerem, mint a hogy beszélni tudok róla, valójában úgy tűnik, hogy ez nem egy lényegtelen kérdés. Abszolút nem. Egyébként itt most van új, új fordulat, vagy van, inkább, inkább egy újabb epizódhoz érkeztünk, a tegnap folytatódott az a tanácskozás, és elfogadtak végül is egy dokumentumot az Eurócsoport pénzügyminiszterei, amiben nagyon érdekes módon folytatódik ez a koronakötvény vagy eurókötvény történet, ugyanis arról döntöttek, hogy elkezdik egy, egy újjáépítési alap létrehozatalát, amelyet, amelynek a amelyel kapcsolatos útmutatást egyébként az Európai Tanács, tehát a tagállamok, állam és kormányfőjének a hatáskörébe utalják, a lehetséges innovatív pénzügyi eszközök felhasználása tekintetében is, amire az olaszok és a spanyolok ötten kijelentették, hogy akkor megvan, meg lesz a kormánykötvény, de innovatív pénzügyi eszköz, a holland Fénycíny miniszter, aki pedig valóban most már szegény, arra is akar mesterültetlenül a és a hogy eloludni nem akaró gyerekeket ijesztegessenek vele. Ő pedig bejelent, hogy Hollandia hosszabbágon sem fog soha sem egyetérteni, sem a korona sem pedig az Eurókötvény ötletével. A helyzet az szerintem nagyjából ö, olyan, mint amikor egy családban van egy egy... Hogy, hogy ne legyen bántó a spanyolokra és az oroszokra nézve. Egy olyan ember, aki hitelt akar felvenni, áll nem biztos, hogy vissza fogja tudni fizetni, és kezességet kellene vállalni olyan családtagoknak, akik viszont elképesztő szívossággal élére állítva a pénzüket, takarékoskodnak, és és így próbálják a saját jövőjüket megalapozni. Abban segítsen nekem, hogy egyébként mire költötték volna az olaszok és a spanyolok még a pénzt, mert ugye azt mondja az én silavuszom, hogy a hollandok, osztrákok és finnek kikötötték volna, hogy a pénzt csak a gazdaság talpraállítására és az egészségügyre lehetett volna költni, az olaszok viszont ezt nem fogadták el. Mire szerettek volna az olaszok még költeni? Van egy régi vita, Olaszország és, a, és az Európai Bizottság, az Európai Intézmények között a, abban a tekintetben az flexibilitás flexibilitás kérdések, költségetési flexibilitás tekintetében az olaszok tekintettel arra, hogy a gazdaságuknak nem kis hányadát adja a turizmus és a kreatív ipar a kultúra, és a többi, és a többi. Ezért ők ö, a, oktatás úgy gondolják, hogy ezekben az, ezekbe az ágazatokban Történő befektetések, az ugy, azok ugyanúgy gazdaság befektetések, miközben a hollandok erről nincsenek meggyőződve, és az uniós intézmények sem mindig, sőt nem. Ráadásul itt az Unió hibát hibára halmazja ha egyébként ez egy jó fogalmazás, mert hogy eközben az Európai Bizottsággal is konfliktusba keveredett Olaszország, Spanyolország és a változatosság francia Franciaország, ugyanis tisztet, tiszteletlenségnek tartották, hogy az intézmény elnöke Ursula von der Leyen úgy akarta szerdán bejelenteni a bizottság javaslatai, tehát tegnap előtt a koronavírus miatt bevezetett korlátok kivezetésére, hogy közben nem egyeztetett a tagállamokkal. Ó igen, ez meg egy, ez, ez egy még szebb mellék történet. Ez igen, valóban a bizottság úgy döntött. Ugye a bizottság azzal a problémával küzd, hogy kiszaladtak alól a tagállamok a válság első percében. És miközben mindenki, aki az európai integráció iránt elkötelezett, eddig azt szokta mondani, hogy azért nem tud elég erős lenni az Európai Unió, mert nincsen egy olyan, egy olyan egységes, nagy kihívás az Európai Unióval szemben, amire az Európai Unió végre egységes választ tudna adni. Amikor megjött ez a kihívás, ugye Kínából, ez a koronavírus járvány, ami valóban olyan, hogy határokat nem tisztel, nem is ismer, és az Európai Unió, mint egész számára jelent olyási kihívást, azt láthattuk, hogy az első reakció a határok lezárása, is. tehát a bizottság gyakorlatilag nem tudott megmozdulni az első két ben és és megpróbálja valahogyan visszaszerezni a legalábbis az ellenőrzés, vagy az irányítás, vagy a, vagy a vezetés láthatát, és azért fejébe a bizottság, hogy elhatározta, hogy ő egy úgynevezett úti tervet, ami egy ilyen, a magyar politikában nem, nem létezik ez a, ez a műfaj, ez, egy tulajdonképpen egy menetrend fogalmazunk így, tehát az időben előre bizonyos fázisokat megállapítana, és egy ilyen fajta menetrendet állapítana meg arra, hogy a tagállamok hogyan enyhítsenek a különböző korlátozásokon. És ugye egyre nagyobb nyomás van a kormányokon, Európa szerte mindenhol a gazdasági élet részéről, hogy valahogy ezeket a, a kielési korlátozásokat és mindenféle az életmóddal kapcsolatos megszorításokat lazítani vagy oldani kellene, mert így, így meghal a gazdaság. És ezt próbálta összehangolni az Európai Bizottság. Elvileg a szerdai kollégiumi ülésen. ezt nyilvános ezzel is hozták volna, most azonban emiatt a tiltakozás miatt kénytelenek ott kell halasztani, ami tökéletesen mutatja, hogy mennyire, mennyire robbanás közeli a helyzet az eu belül is. Mármint robbanás közeli, milyen tekintetben érzékenység tekintetében nem, nem olyan hogy szétesnek az európai művő hanem egyszerűen mennyire érzékenyen figyeli mindenki és hogy mondjam, mennyire ir irritált idegállapotban figyeli mindenki a másiknak a mozgását. E tekintetben mennyire határvonal az eurózóna és az azon kívüli országok? A pénzügyi pénzügyi válságkezelés tekintetében igen. igen, azt mondanám, hogy igen, mert sokkal nagyobb mozgástere van egy Eurózónán kívüli országnak, például Magyarországnak, még hogyha, még hogyha neki is vannak megkötöttségei, de mégis nagyobb mozgástere van például a saját valutája tekintetében, mint egy, mint egy Eurózónán belüli országnak, ahol, ahol ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre, hanem gyakorlatilag összehangoltan egységesen kell, az Európai Központi Bankkal és az Európai És Központi most Központi azt mondja, kérdezik, hogy ez inkább elő, mint hátrány már, mint a kívüli tagállamoknak? Most ebben a helyzetben nagyobb mozgástér. Igen, ha jó, ha jó kormány van, akkor ez, akkor ez előny tud lenni. Egyre nagyobb mozgástér, aztán országonként országon ként függ, hogy ezt ki tudják-e aknázni és, és előnyként tudják ki Hát miközben ugye a, a devizeknek, az árfolyamának az ő elszabadulásuk azért ijesztő méreteket tud örteni. Hát abban az esetben, hogy nincsen kötve az euróhoz. Igen, igen, igen. Ijesztő tud lenni, ugye, de, de ugyanakkor ez a gazdaság számára meg egy nagyon fontos, azaz esetben pozitív dolog is tud lenni. Hát ugye annak a gazdaságnak, ami most éppen ö, meglehetősen nagy mértékben ki van kapcsolva. Mert hogy ugye jelentős részei egyáltalán nem dolgoznak. De az újjáélesztés, az újjáélelés újjá szempontjából adott esetben ö, fontos lehet, hogy, ö, hogy olcsóbbá válik-e majd az export, amikor ez újraindul, vagy nem. Ön mennyire vizionálja ma, 2020 április 10-én azt a jövőt, amikor újraindul az élet? Ó hát és mondani, mert akkor ebből lehet a főcím, nem lesz is azt mondani. De, de, de, egyrészt, másrészt nem én azt nem kérdeztem, hogy ez mikor lesz. Én, én optimista vagyok ebben a tekintetben. De, de, akkor nem értettem, amit kérdeztem. Én nem azt kérdeztem, hogy ez mikor lesz. Én azt kérdeztem, hogy ön egyébként e, a fejében, a szó jó értelmében játszik ki -e az a gondolata, hogy hogyan lesz majd akkor, amikor ennek vége van és újra kezdődik az élet. Ja igen, tesz. Köszönöm. viszont, hogyha így kérdezek és így beszélgetünk, akkor most arról beszélgetünk, hogy leállt az élet hiszen ez ebben a formában nem igaz és ja. akkor megint eljutunk valójában a nagy totálnak az engem leginkább foglalkoztató kérdéséhez hogy Navracsics úr mi van most? ez mi? Igen. Én megvéds, azt, azt a azt a választ tudom adni, nem vagyok okosabb, mint az átlagember, hogy vagy egy gödörben vagyunk, vagy pedig egy másik korszakban. De egyre inkább hajlok annak az elfogadására, amivel is jelent meg ezzel kapcsolatban, hogy könnyen lehet egy másik korszakban. Mit ér ez a saját bőrén? Még egyelőre semmit. Azt ér, azt. azt Értem, de ez egy nagyon pontos leírás, lehet. nem? Ez nagyon fontos, amit mond. Mert a, a semmit abban nagyon sokan osztozunk, még csak ezt nem merjük bevallani. Mert természetesen egy sor dolgot érzékelünk, de amikor ezt összeadjuk, akkor a pró-kontra ki tud hozni nullát. Igen, ne nem, nekem az ez én életmódom uh, alapvetően nem változott meg a járvány következtében. Viszont az a, a kormányok, hogy mondjam, állam és polgár közötti viszony könnyen lehet, hogy meg fog változni, hogy ilyen asztrap kategóriákkal Na még egyszer, hogy szól a az, Hogy állam és polgár közötti viszony lehet, hogy meg fog változni. Mára mennyiben? Mára mennyiben, ugye technikailag most is lehetőség van egy totális államnak, nem, nem, nem az ideológiai értelemben, mert totális, most senki se gondolja a seki szociálizmusra, vagy kommunizmusra. Hanem, hanem arra, hogy az állam akár a, a maga jótékony módján is akkor fogalmazunk így, de totális ellenőrzés alá bonyja az embert, a polgárt. És azt a, látom, helyzete akkor, a helyzete való tekintettel? A helyzete való tekintettel, de én azt látom, hogy most a járvány kapcsán a polgárban van is egy olyan igény, hogy őt vonják ellenőrzés alá. Tehát hát valamelyik polgárban van, a... valamelyik polgárban nincs, valamelyik polgárban van ilyen érzés bizonyos dolgokra, más dolgokkal kapcsolatban pedig nem. Azért ez egy nagyon differenciál dolog. Amikor azt mondja ön, hogy a polgárban van ilyen igény, akkor azt milyen tapasztalatból szűrű le? Hát egyrészt a tömegdemokrácia az mennyiségtan, nem minőségtan. Másrészt pedig abból csak, hogy a közbiztonság által megkívánt ugye közterejt bekamerázása, az milyen általános elfogadottságnak örvend? Jó, csak szerint ugye itt van ez az, az önellentmondás, hogy a legkülönbözőbb műsorok leghívjébb kérdésére, mely szerint szeretnék -e egyébként azt, hogy fokozzák a kijárási tilalmat, amivel egy önbeteljesítő jóslat elé megy a legkülönbözőbb csatorna, beleértve akár azt is, amely engem foglalkoztat, majd amikor ezt egyébként a nép megszavazza, a kormány pedig hát nem teljesen ennek megfelelően viselkedik, abban a pillanatban, hogy jó időben, úgy hány fittjet arra, amit egyébként korábban telefonon megszavazott, hogy öröm nézni. Igen, de ez, de ez egyrészt ez szerintem mindig így volt. Hát egy, az, az, az, az, hogy mindig így volt, ezzel óvattal, hiszen hasonló szituációt se ön, se én nem éltünk. Nem, nem, nem, nem, arra gondolok, hogy ugyanerre a kérdésem, hanem azt, hogy az ember mindig úgy volt, hogy, hogy, hogy úgy gondolja, hogy másokkal szemben a maximális... Abszolút, természetesen ő maga természetesen érteti okokból kivétel a szabály Igen, de hogy, a... hogy ez ilyen tartósan jellemezze őt, azért az, az, az, az, az, az, az, meg annyi üres taxiból lépnek Na, ki emberek. Igen, ezért gondolom, hogy ez valamilyen korhangulat, vagy nem tudom. Hát, vagy az ember természete, ez egy nagy, ez egy nagy kérdés, egy korhangulat, e, vagy az ember természete. Így. A mostani időszak abban különbözik nagyban az összes elve rímelő, vagy ehhez hasonló korábbi történelmi koroktól, hogy most az államnak megvan arra a technikai felkészültsége, hogy úgymond fizikai értelemben ne brutális módszerekkel ellenőrizze totálisan a polgárait. A szoftvereken keresztül, kamerákon keresztül, az embernek. Ugye korábban mi volt a totális ellenőrzés? Az az volt, hogy, hogy, hogy brutális módon láthatóan be és fájdalmasan beavatkozott a hétközenférlelőre. Most megszülethet a, a, a biztonságra vágyó polgár és a totális ellenőrzésre vágyó állam között egy olyan kompromisszum, hogy a polgár tudomásról beszél, hogy az állam mindent tud róla, és ez nem fáj neki cserébe. Az állam pedig kifejleszti ezeket a technikákat, amelyek nem fájdalmasak, cserébe viszont mindent meg tud a polgárairól. De ezt most éppen milyen folyamatból szűrte le itt például mondjuk Magyarországon? Tehát ezt érzékeli? Igen. Ne, én nem, nem ezt érzékelem. Én azt érzékelem, hogy a, tehát most szerintem minden élesebben lehet azt érzékelni, hogy az embernek a biztonságáról van szó, akkor a, az emberek jelentős része mindent lebnékül a, a biztonsághoz nyúl a szabadság helyett. Tehát a kockázatos szabadság. Jól beszél, csak az a, a kérdés, a... hogy de ez egy nagyon érdekes felvetés, mert azért a biztonság kontraszabadság, tehát a biztonságnak a biztonságtalanság lenne az ellenfele, és a biztonságtalanság az nem szinonimája annak, hogy a kormány közben nem működik. Tehát az, hogy az ember az a biztonságáért feladja a szabadságát, ez egy olyan e, ilyen szerencsejátéknak a kirakója, amelyben akár három cseresznye is lehetne, és nem ez a képlet, ami pénzt ad. Igen, ez igaz, meg, meg, ez, meg ez nyilván az is összefüggés van, hogy ki hogyan definiálja a szabadságot, ugye? amiről mi most beszélünk, az gyakorlatilag az elmúlt 300 év emberi jogi. Központú szabadság. Részint, meg. részint, de ezt ennél sokkal egyszerűbben is meg lehet fogalmazni. Telep egy hozzám nagyon közel álló egyik legközelebb álló ember azt mondta, hogy milyen jó ez a hollókönyv polgármester, aki most kitűntje onnan az embereket, miközben tavaly, amikor mi ott voltunk, olyan árakon valósította meg hollókön a husvéti ünnepeket, hogy hát ahhoz igen jó móduknak kellett lenni, hogy az ember abban részt vegyen. És most tessék, hogy felvilágosodott ez az ember, miközben lehetséges, hogy közben a polgármester egy másik személy le, de hullókő megmaradt, az ember pedig alapvetően hullókőre emlékszik, nem pedig arra, ki, mi, ki mikor volt polgármester. De hát ilyen van, persze. Hát persze, persze. Számomra egyébként ez az egész koronavírus nyavaja egyetlen egy dologról szól. Mint hogy az egész élet számomra egyre inkább egy dologról szól, az pedig semmi más, mint az emberi gyarlóság. Na igen. De azt az is hihetetem élmetesség. Hát egy szerethető az egészet. Hát egyszerre szerethetővé szerethetetlenné, mint hogy az ember a saját gyarlóságához vagy más gyarlóságához Igen. viszonyul. Igen. 1. Beleértve, hogy az embernek milyen aktivitása van a saját maga gyarlósága iránt, hiszen az ember a gyarlóságát nem tudja meghaladni, de minimalizálni, megpróbálhatja. Igen. Igen. Miközben megbotlik, megbotlik, de a megbotlása is lehet annak az eredménye, hogy valamit rosszul csinált, miközben. Ezen igyekezett javítani, nem pedig az ellenkezőjén dolgozott, mármint, hogy hagyta vagy romlani akarta. Tehát számomra ez a gyarlóság, ez egyszerre van jelen az állapolgárok életében és a kormány viselkedésében, belérte természetesen, hogy a kormányt az ember megpróbálja emberenként látni, mert olyan, mint kormány, olyan nincs Szabó van, meg Orbán Viktor van, de olyan nincs, hogy Szabó úr, meg kormány úr. Látja, ez, ez nagyon érdekes, mert ez, ez nagyon jól meg. Ebben nem vagyok biztos, hogy ezt, ezt ennyire kategorikusan tudná kijelenteni mondjuk egy, egy Holland, vagy egy svéd állampolgár is, ahol sokkal inkább, vagy a kormány, a kormány, mint intézmény, vagy mint. Vagy például az Európai Bizottság, ahol tudjuk, hogy vannak egyéniségek, de mégis a, a, azt hogy az Európai Bizottságnak van álláspontja, és nem pedig az egyes biztosoknak. Gyuájt én egy egyébként is nagyon szeretet personifikálni, tehát lehetséges, és A magyar újsági a magyar politika egy nagyon erősen personifikálódott politika. Ugye nálunk ma nem arról van szó, hogy a kormány benyújt egy törvényjavaslatot, hanem xy miniszter benyújt és a. Tehát nálunk ez nagyon. nálunk valóban nincs olyan. De ennek az összes előnyével, hátrányával? Az összes hátrányával. Belejött, vagy én nem Navracsis Tibor vezetővel tartom a kapcsolatot, hanem Navracsis Tiborral, hiszen önnek közben a titulusai száma az annyi jön, volt, mint égen a csillag. Igen, Tehát ne felejts el, hogy közben nekem az önhöz való ragaszkodásom semmilyen vonatkozásban nem függött össze az ön titulusával. Én ezt meg is köszönöm, de, ezt nem kell megköszönni, hanem ez, dolog. hanem nem, hogy, hogy, hogy Ugyanez vonatkozik számomra a kormányra is. Kormány urat nem ismerek. Ismerek Harga Mihályt, ismerek Benkő urat, őt kevésbé, és ismerek Pintér urat is, az összes többit már amennyire ismerem őket, és próbálom látni azt a tevékenységet, amit egyébként nekem aztán a saját életemben értékelnem, betartanom, visszautasítanom, bármit kell. Ennek van egy érdekes periódusa most, koronavírus járvány idején. Hozzáteszem, hogy természetesen Istennek hála, egy olyan helyzetben vagyok, amikor függetleníteni tudok olyan testi és anyagi nyavajáimtól, amelyek nem kötnek le engem olyan mértékben, hogy ezekre a dolgokra ne tudjak odafigyelni, hiszen az emberek zömének a testi nyavajája, a hétköznapi nyavajája, a megélhetés, a család, annak az összes előnyével, hátrányával más gondok felé fordítja a tekintetét. Mivel lett gazdagabb az elmúlt hetekben? Mit tudott meg, amit eddig nem tudott? újat nem nagyon. Inkább megerősödtem ebben a... Amit ön is említ az emberi... Tehát, a, hogy a politikában, az intézmények működésében, a, az egyes politikai eseményekben is hogyan, hogyan jelennek meg a hogy eljönnek meg a személyiség, hogy eljönnek meg, meg az emberek. Oké, okay, és hogyha ezt így nézzük, akkor van-e más helye és Tibornak a világban, mint ahogy eddig volt? Abból adódóan, amit itt most az elmúlt hetekben átélt. Gondol-e magáról bármi más, mint amit korábban gondolt? De nem, nem, nem. Szokott gondolok arra, hogy, hogy más, ugye azért sok szempontból a pozíció határozza meg az ember, tehát teljesen más, teljesen más dolog olvasni a híreket, és a különböző elemzéseket, és az alapján gondolkozni, hogy én mit csinálnék, ha más pozícióban lennék, és teljesen más lenne olyan pozícióban lenni, ahol önmenek az emberek. Tehát ismerem azt a döntéshozatali pozíciót, ami, ami, amiben most sok politikus van. Látja, hogy sokat nagyon gondolok erre. Igen. Sokat? Sokat gondolok erre, hogyha Ez... ott lennék, akkor milyen lenne. Azért igen. Hát nem mondom, hogy nyulat ugrasztottam bokorból, mert érti itt most húsvétkor nyulat ugrasztan, ez hát mégiscsak miféle dolog, mert hát hogy lehet a Navracsos nyúlhoz ugrasztani, vagy hasonlítani. De... Ha csak arra gondolok, hogy nekem milyen lehetőséget ad ma a sors, a tekintetben, hogy emberekkel beszélgethetek, jelenthetek az árbóckos tökéletesen értem azt, amit mond, de természetesen nem kihagyható a kérdés, és ne nézzen teljesen hülyének, de hát eddig sem nézett. Nem azt kérdezem öntől, hogy lesz-e ön egyszer miniszterelnök, hanem azt kérdezem, hogy... Kicsit, de hát ugyanazt kérdezem most, mint a legelején, csak akkor az unióval kapcsolatban kérdeztem, hogy sajnálja-e, hogy nincs olyan pozícióban, ahonnan másféleképpen nézhetné, de alapvetően másféleképpen cselekedhetne, mint most. Hát és ha azt kérdezni, hogy tehát, pozícióban akkor ne vissza jöten, a pozícióban nem, nem az nem is van, van, aki egyébként a kispadon ül, hiszen a kispadon üléket is be lehet cserélni akik nem is neveztek annak nincs ilyen lehetősége igen, igen, igen e, ha van is ilyen, azt, azt igyekszem a legmélyebben elfolytani, mert, mert úgy gondolom tehát az, az nagyon, nagyon utálám magamban hogyha könnyes szeme a az íróasztalom mögött és a, sohajtótnék, hogy, hogy de jó lenne meg. De én tudomásul veszem, hogy ez most így alakult, hogy nekem itt van dolgom, ahol van a dolgom, és igyekszem ezzel foglalkozni. Hozzáteszem, minden korlátjával, tehát a, azzal is, hogy, hogy egyébként az a egyik terveim megvalósításában is miniszterelnöki ambíciók, vagy politikusi ambíciók, vagy nem tudom, mikről van szó, hanem Például a Európa Kulturális Fővárosa terület megvalósításában is mikor a korlátokat jelent az, hogy, oh, hogy nem vagyok ott. Tehát ö, persze, de tudomásul veszem és fegyelmezetten teszem a dolgom. Rokonsága jól van? Hála a jó ének, igen. Naponta beszél velük? Természetesen, persze, persze. kezd. milyen gyakran, vagy milyen intenzíven tartja a kapcsolatot? Ha úgy összességülben veszük a külföldet, akkor tulajdonképpen napi intenzitással. Különböző ismeréseim vannak különböző országban, és akkor úgy, úgy, majdnem minden napra esik valaki, aki azért beszél, hogy ezek, vagy élnek a kapcsolatot. Ha nem félreíthető, amit mondok, és ugye nekem állandóan lépcső az effektem van, tehát aztán állandóan azon benne, hogy miért is kellett nekem ilyesmit mondanom, tehát az én szememben ön most egy nagyon fontos tartalék. Meglátjuk, mire? Zéradásra? Nem, nem, ott, nem abban, amit ön fogalmazott. Ha most Pimosz lennék, azt mondanám ezt, ha a szocialista politikus lennék, hogy önben benne van a potenciális lehetőség, de hadd ne legyek szocialista politikus. Ezzel próbáltam oldani a nem létező feszültséget. Nagyon kellemes húsvéti ünnepeket önnek szűk tágabb lakóhelyének, Veszprémnek, szüleinek. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Hajrá, napracis, hajrá, Unió, hajrá, Magyarország! Viszont halása. Viszont halása. Önök rövidesen termék megjelenítést fognak hallani, bármennyire is furcsa. Eredetileg ma poznámba utaztunk volna, hogy aztán elmenjünk Vroclávba is, de most nem utazunk Vroszlávba és Poznanba, és Krakóba se utazunk, se mással. Sajnos. Mert a több szempontból sem. Jó reggelt, lehet? Igen? Lehet? A vonalban zugló polgármestere Horvát Csaba Kezdjünk országos dologgal akkor, amikor létrejön az a helyzet, mint ami létrejön hullókővel, zebegényjel, létrejön Velencével, vagy létrejön a fővárosi Margit-szigettel. Akkor az hogyan viszonyul ahhoz, hogy nemrég még a Védelmi Bizottságot rendelték volna a polgármesterek fölé, most pedig a miniszterelnök úr, illetve a kormány visszahúzódásából adódóan, ha pontatlan a fogalmazás, majd kijavítasz, polgármesterek határozzák meg, hogy a saját településükön, illetve annak bizonyos részein, milyen mértékben rendelkeznek szabadsággal, milyen mértékben korlátozza egy polgármester a kiárást, miközben egyébként veszélyhelyzet van, és van egy kiárási korlátozás úgy an general, de olyan mérvű részszabályozást enged át a kormány e tekintetben a polgármestereknek, amilyen lehetőséget egyébként a gazdasági életben és számtal a más területen az esze ágába nem jutott. Ez itt micsoda, kedves Csaba? Hát ezt tekintsük úgy, hogy egyrészt ez lenne a normális, hogy a, a helyi tudás alapján, mert azért egy önkormányzat jobban tudja helyben, mint a kormánya a hastornyos parlament, vagy éppen a Budai Vár épületéből, hogy egy adott település melyik összedetet az, ami olyan frekmentált, hogy ezt külön szabályozni kell, ezt lehet egységes szabályok alapján is hozni rendeletet, ami ezt korlátozza. De itt inkább arról van szó, hogy egyfajta eh, alternatív kísérlet zajlik. Ugye volt egy olyan, hogy na akkor vonjunk el mindent az önkormányzatoktól, ezen túl semmiben nem lesz bele szólásuk, ez elég komoly felháborodást váltott ki, és ebben korrigált a kormány. Most pedig én azt gondolom, hogy egy másik ágát próbálja ki, hogy Na milyen az, amikor felelősséget adok egy önkormányzatnak, majd biztos lesz vele túl e, használat már a, a rendeleti körben, a rendeletalkotási körben, és majd azokra a hibákra én mint kormány fogok rámutatni. De ennek van egy jó ellenszere, hogy nem hibázik az önkormányzati vezető, és olyan döntéseket hoz, amit egyébként békeidőben is meghoznak. Tehát ez azt gondolom, hogy ez a kulcs. Én értem, de tökéletesen érzékeltetted ennek a csikicsuki jellegét. Most már csak az a kérdés, hogy egy olyan prepotens alak, mint én, melyiknek örüljek jobban, vagy melyiknek bossz, melyik miatt bosszankodjak nagyobb mértékben? Örüljek annak, hogy a polgármesterek milyen szabadságot kaptak, és aztán majd meglátjuk, hogy ők milyen felelősséggel élnek, hogy azt foglalkoztasson, hogy aki ezt, aki ezt lehetővé tette, az valójában áthárította a felelősséget. Nyilvánvalóan erről szól a történet, mert azért nem csak népszerű döntés az, ha a járványjal kapcsolatban most már mindannyian ö, aggódunk a szeretteinkért, vagy akár magunkért, de azért a húsvét idején elrendelni egy ilyen típusú korlátozást, ami a kiárási korlátozásnak egy kiegészítése, ha úgy tetszik, ez nyilván nem feltétlenül csak népszerű. Tehát azok, akik mondjuk egy lakásuk bezárva eh, élnek, és azért sokan, sokan eh, érzik már úgy, hogy egyfajta börtönszolgálatot börtön viselnek, hiszen eh, a leg, legjobb lakás, amit szeretünk, az is börtönnél válik 3-4 hét után, és persze az embereknek természetes igénye van arra, hogy kiussanak egy picit a szabadba a lelegőre, de amikor tényleg azt látni, és ez eh, múlt héten volt jellemző, hogy nagyobb köztöleteken eh, város szerte. Komoly 10-20-30 fős piknikező társaságok alakultak ki és minden, minden létező szabályt áthágva, már ami a járványnak a, a visszaszorítására szolgáló szabályt áthágva, akkor valóban szükség van arra, hogy ebben az értelemben picit tovább lépjünk. De mi abba maradtunk, és az lett a fővárosi polgármesterek és a főpolgármester döntése, hogy mi nem újabb, most a, a földrajzi korlátozás, a Margit-sziget a, a Margit az egy speciális eset, hogy általában nem újabb korlátozásokat léptetünk életbe, hanem szigorúbban tartjuk be azokat. Tehát a rendőrség viszont ehhez szükséges, és így a kormány sem úszanak a felelősséget, viszont a rendőrség felett miért. Azt kérdezem lehet, tőle, nem... Csaba, hogy azt áruld el nekem, hogy te, mint fővárosi és zuglói politikus Mit tapasztalsz, mennyire fogják át az emberek azt, ami van? Mennyire van reális helyzet tudatuk? Változó a kép. E, nyilván van aki, van, aki a helyzethez képest is túlaggódja magát, ilyen is van, és kise dugja az órát e, négy hete a lakásából. Járvány szempontból egyébként ez a helyes magatartás, ugye erre is kéríthetek óta az embereket, van, aki pedig úgy van vele, hogy hát fiatal vagyok, 10, 20, 30, 40 éves. Mi vajon lehet? Hát statisztikailag nem én szoktam meghalni, hanem az idősebbek, tehát van, aki könnyen műen ez a kérdéshez. Lehet, hogy éppen a szülei sem jutnak, vagy a nagyszülei sem jutnak eszébe, hogy találkozik velük, akkor viszont őket megfertőzheti. Tehát nagyon vegyes a kép, mint amilyen vegyesek vagyunk, mi emberek. Egy másik szeret, te, mint ellenzéki polgármester, mármint hogy a kormányhoz képest ellenzéki polgármester, az elmúlt hetekben belértve ezt a legutóbbi rendelkezést, amely szabadságot adott a polgármestereknek a tekintetben, hogy a saját területekön milyen szabadságkorlátozó intézkedéseket vezessenek be ha végig mind arra, ami az elmúlt napokban, hetekben történt, végül is olyan nagyon hosszú idő nem telt el, de eseményekben annál inkább gazdagabb volt. Akkor te hogyan tekintesz ma polgármesterként a kormány és az önkormányzatok a kormány és az ellenzéki polgármesterek viszonyára? Ha egyébként ez ebben a formában értelmezhető kérdés. Abszolút, és én annyiban hogy magával az önkormányzatokkal és a kormány viszonyával katsott, Ha tetszik, legyen így. Hát azt tapasztaltam, hogy több megszorítást kaptunk egy hónap alatt, tehát a védekezés eddigi összesen egy hónapja alatt több megszorítást kaptak az önkormányzatok, mint az elmúlt tíz év alatt. Persze összességében valóban betöbb volt az elmúlt tíz év, de időarányosan brutális. Csak arra gondolunk, hogy egy hét leforgása alatt csak Zuglő önkormányzata elveszített közel két milliárd forintot a kormány döntésejogatából. Részben a gépjármű adó, részben a szakmailag nem igazán indokolt a egy beszüntetése kapcsán, akkor ez önmagában... Egy két milliárd, ez nagyon sok, az hogy jön esze? Hát ha azt feltételeznénk, hát egyrészt az, a gépjármű adó 440 millió forintos álmanás jelent Zuglő önkormányzata tehát ennyivel kevesebb fognak az ugói emberek részesülni a központi adóben. Maga egyébként az elvonás, az a veszélyhelyzet megszűnéséig tart, hiszen a 440 millió, ha jól értem, az egész adózási évre vonatkozik. Erre az egész évre vonatkozik az elvonás, tehát a kormány azt jelentette a múlt héten, hogy a teljes évi az önkormányzatokra jutó 31,4 milliárd forintot elvonja. Oké, de még mindig van 1 milliárd 560 millió. Igen, na most ezen kívül a parkolási bevételek, ami, ha így marad, akkor ugye vannak parkoló bőrök, van a parkolási struktúrának egy alapfenntartási költsége, amit persze visszaszorítunk a minimálisra, de elmarad a bevétel, és így összességében ennyi kárt okoz. de Nem ez az igazán nagy kár, hanem az, hogy lenne elvileg egy normális együttműködés egy partnerségre lehetőség, és szerintem járvány idején, és ilyen veszélyhelyzet idején, arra lenne szükség, hogy a kormány és az önkormányzatok nagyon-nagyon szorosan és partneri módon dolgozzanak össze. Tehát Az is bele tartozik, hogy nem pénzügyi megszorításokat kapnak az önkormányzatok, meglehetősen álságos és sunyi mosolja a pofával a bejelentéskor, hanem arról van szó, hogy amikor kap az önkormányzat egy feladatot, és amikor a kormánynak az arca most éppen Györfi Pál, de azt nyilatkozza minden esetben, és hívogatja is a hangon telefonon a, a, az embereket, hogy e, persze a kormány ott van mögöttük, de minden másra ott van az önkormányzat, tehát ha valamilyen szociális e, vagy egyéb jellegű problémáik van, vagy nincs aki bevásároljon, vagy nincs aki ez, vagy nincs aki az, akkor forduljanak az önkormányzatokhoz. Azért teljesen normális a mondat, de végtelenül pofátlan van az értelemben, hogy ehhez egy forinttal sem járul hozzá a kormányzat. És ez azt gondolom, hogy nonsensz. Tehát az sírunk, együtt neveti, nevetünk elvét valom én is, tehát amikor baj van, akkor össze kell fogni, és meg kell osztani a feladatot, de ugyanakkor a forrásokat is. Tehát ez nem lehet, hogy a kormány csak elveszi a forrásokat, és feladatokat ad az önkormányzatoknak ellentételezés nélkül, az önkormányzatok nem olyan, tehát nem ülnek pénznyomdán, mint a kormány. Hát ő annyi pénzt csinálom, amennyit akar. Ha akar hiányból de sok ezer milliárd forintot állít elő egy önkormányzat, nem tud ilyet. Ő annyi adóbevétellel tud gazdálkodni, amit adott tárgyában megkap. Azt már nagyjából lehet látni, miközben a kérdés ugye egyszerre jó és rossz, hiszen nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tart még ez a veszélyhelyzet, hogy mi az, amit alapvetően át kell írni zugló költségvetésében, vagy most egyelőre erről nincsen szó, mert prompt feladatokat kell ellátni, és majd utólag lehet. Utána Igen, lehet megnézni. Egyelőre inkább azt mondom, hogy zárkapusan gondolkodom. Jó, akkor a, a akkor akkor, akkor térjünk vissza rá, mint ahogy tényleg. Nagyon-nagyon, tehát ha tudok kívülálló lenni, miközben tudok, de tudom, hogy elvitatják tőlem. Tehát akkor, amikor minden kormánypárti politikus és minden kormánypárti elemző arról beszélt, hogy hát nem az a fantasztikus, ahogy egyébként Gulyás Gergely visszavonta azt, amit semmilyen Zsolt megfogalmazott a salátatörvényben, miközben egyébként a másik oldal plusz az érintettek azt mondták, hogy hát az tök jó, az tuti jó, az jó hogy visszavonták, de azért nem lehet mégiscsak megfeledkezni arról, hogy volt mit. Tehát gyakorlatilag úgy szerepelt Gulyás Gergely abban a történetben, mint egy emlékezett radír. Nem elég, hogy azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi, de egyben azt is elvárta az ellenzéktől a kormánypárta teljes sajtójával együtt, akkor még Liszkai Gáborral, most már nélküle, hogy erről feledkezzenek meg, amihez azért még nem jut hozzá az ellenzék, vagy nem jut hozzá az, aki rendelkezik emlékező tehetséggel, mert ahhoz az amnézia kell. Ez egy egészen elképesztő pillanatsorozat volt. Nézzük a pillanatsorozatot. Azon a héten, szerd, nagyjából szerd körül érte ez a gyomros az önkormányzatokat, hogy ezen tud úgy fel a védekezést napi operatív szinten irányítaniuk, hogy nem ők irányítják, hanem öt, nap, öt napos póthatáridőkkel kell engedélyt kérniük a kormány által oda, oda állított testületektől. Ehhez képest, ugye ezt tekintsük mondjuk egy gyomrosnak, boxnyelven. És volt még egy, egy, egy monoklí Beígérve. Tehát mondjuk két ütés volt beígérve. És ehhez képest annyi történt, hogy a Gulyás Gergely bejelentett, hogy a gyomros nem adja, viszont megkaptuk rá két nappal később a monoklit, mert akkor jött a gépjárműadó elvétele, és aztán vasárnap még kipótolták ezt a parkolási zónák megszüntetésével, ami azért nem csak pénzügyi, hanem forgalomszabályozási problémát is jelent, mert aki eddig könnyedén parkolhatott a háza előtt, mert olyan környezetben él, hogy zsúfolt, Na, nekik nem lehet könnyű az életük, tehát őket kellene megkérdezni, hogy az ő életük hogyan változott mondjuk hétfő óta. De ezek azok a jelek, amik azt mutatják, hogy a kormány nem működik együtt partnerként az önkormányzatokkal. Hát nem az lenne a normális, hogyha van egy elképzelés, akkor ezt az önkormányzatokkal vagy az önkormányzati szövetségekkel megvitatja a kormány, hogy hogyan fogják tudni ezt végrehajtani, esetleg milyen források kellenek, most általában értem, és milyen források kellenek mondjuk egy intézkedés végrehajtásához. Tehát úgy kellene tekinteni az önkormányzatokat partnerként, mint a kormány, az állam meghosszabbított, vagy Jó, hát az, ugye azt a mondást ismerjük, a... hogy az állam én vagyok, most pedig azt is ismerhetjük, hogy valaki eldönti, hogy mit tekint együttműködésnek és mit nem. Az is együttműködés, amikor nem működik együtt, az is együttműködés, amikor együttműködik, ő dönti el, hogy mikor, minek függvényében kéri ki a másik véleményét, és amikor egyébként az, és hát ez leginkább a főpolgármester tud lenni, egy kormányülésen visszamenüleg is elmondja a véleményét olyan dolgokkal kapcsolatban, amivel kapcsolatban, akkor nem kérték ki egyáltalán, akkor legfeljebb udvarias mosolygás kíséri, mondván, hogy milyen helyes fiú ez, hogy ennyi mindenre emlékezik, de mi most ne, nem ezért hívtuk ide. Amikor megnyitotta az atletikai válogatottnak a járvány miatt lezárt zuglói sportpályát, tehát ugye a Lantos miás Sportközpont ott valójában, kinek a tulajdonában lévő sportközpont nyitotta meg kapuit? Ez tulajdonképpen úgy van, hogy a vaga az Egyesület tulajdonában van a felépítmény struktúra, az önkormányzati a telek. De egy nagyon e, fura e, jogi konstrukcióban van, tehát van tulajdon része, ha úgy tetszik, tulajdonosként van ráhatása az önkormányzatnak is, van meg ráhatása az Egyesületnek. De ott nem ebben az értelemben e, volt kérdés a kérdés, hogy milyen mértékben nyithatnak meg egyébként, nem nyithatnak el a kapuit. Tehát a csoportos, az Egyesülethez tartozó csoportos sporttevékenység. Az nem lehetséges tovább, csak? Az továbbra sincs engedélyezve, de az, hogy használják a, a szabadtéri területen lévő sport lehetőségeket, például a futópályát, és egymástól a megfelelő távolságot tartva esetleg sportoljanak, tehát az erőlétüket tartsák meg, ezt engedélyeztük, de az továbbra sem, hogy mint mint sport pályán. Igen, és akkor meg akkor köszönöm a, meg kiegészítést. a kiegészítést. Ami a bosnyáknak a nyitva tartását illeti, az a fővárosiak számára egy fontos dolog. Nos, ma április 10-én zárva van, holnap viszont nyitva lesz reggel 6 és délután 3 óra között, ahogy én ezt az önkormányzat honlapjáról olvasom. Ezt gondolom, hogy még helytálló. Abszolút. Ugye sose titkoltam, hogy nekem vannak zuglói kötődéseim, így aztán a kezemben van mindaz, ami abban a csomagban, pontosabban mondva, abban a borítékban volt, leszámítva a maszkot, amit más használ, amit egyébként az ott lakók, illetve az oda bejelentettek, kaptak. Jött ebben én be vagyok jelentve a zuglóba ideiglenesen. Az ideiglenesen bejelentük, azok nem kaptak? Már én nem kaptam. És te el voltál 60? El. De nem Akkor... vagyok 65. Ja, nem hatal. kell 65-nek lenni 60 fölött elvér, aki szerepelt a, a népesség címlistáján, az mindenki megkapta tehát abból dolgozik akkor lehet, hogy nem hogy vagyok volt, benne a népesség nyilvántartásban a vannak előnyei, van. tehát lehet, hogy igen, örök életű leszek de... igen, sajnos voltak benne olyanok is, akik már nincsenek velünk tehát, tehát de azt kell, hogy neked mondjam hogy akikkel én beszéltem azok, azok olyan szépen beszéltek rólad, ahogy ahogyan még korábban soha se beszéltek, és ebben alapvetően a gondoskodást élték meg Ugye a maszk az ma egy szimbolikus tárgy, tehát a az sokkal több, mint ami. Igen, hát e, ugye amikor a, maga a választás volt, akkor egy négy pilléres programot mutattunk be, egy gondoskodó, fejlődő, biztonságos zöldzugló, és hát amikor e, túl van az ember a választáson, akkor ezt a gyakorlatba kell bemutatnia, hogy mitől gondoskodó egy önkormányzat, a többek között attól, hogy baj idején, védőeszközöket, védőfelszereléseket biztosít és információt biztosít azoknak, akiknek erre szüksége van. Egyébként legalább ennyi e, köszönetet kaptunk e, az információk miatt, mert azt is nehéz, vagy nem mindenki számára könnyű összeszedegetni, mert persze ott van az internet mindenre, de, de egy idősebb ember e, kevésbé boldogul e, könnyedén az internet világába és neki sokkal jobb és kézzel foghatók, hogy a papír papíralapon megkapja ezeket az információkat. VS33000 Tessék? Ez 33 ezer maszkot jelentett, de figyelhet Igen. elnézést, Igen, pontosan hol ezer... lehet? 33 ezer maszkot jelentett a... a Igen, csak így közbevágtam ezer. elnézést, pontosan hol lehet, és akkor ott... Már hogy pontosan hol lehet? Elkezdtél egy mondatot, amiben belevágtad, ja. és ott tartott, hogy pontosan hol lehet, gondolom, hogy a szolgáltatásokhoz hozzájuk. Igen, tehát hogy pontosan hol lehet igénybe venni, tehát hogyha éppen melegét szeretne egy idősemben, mert nem szeretne kijönni a lakásából, ami nagyon helyes akkor ezt egy telefonszámot értesítve a jövőben mi szervezünk nekik. Ha a bevásárlását nem tudja más ismerősi, baráti, családi körrel rábízni, akkor ott az önkormányzat, akit hogy egy másik telefonszámon értesít, akkor mi ezt elvégezzük. És van, van számos feladat, amit ugyanígy megoldunk helyette, posta, gyógyszertár vagy más egyéb ügyénkézés. Tehát bajban, és nem csak bajban, ezek önkormányzati szolgáltatások, amiket, amiket igénybe lehet lenni, és hát persze egy e, információs csomag és egy e, védekezéshez alkalmas maszk e, célba az, nem a szorosan vett önkormányzati feladat, ez is az önményt vállalt önkormányzati feladatok sora, és ennyiben vagyunk mások, és őszintén nem értem, hogy a miniszterelnök e, miért nem oldotta azt meg, vagy nem is vagyunk már tíz ilyen. De ha minden egyes magyar állampolgár e, kapott volna a kormánytól egy e, hasonló maszkot, akkor ez került volna neki országos szinten 5 milliárd forintjába. 5 milliárd forintba. Nem 500, csak 5. És akkor nyugodtan lehetne azt mondani, hogy kérem, aki az útkára kiteszi a lábát, az vegye föl a maszkot, anélkül senki nem teheti ki. Ha ez van, akkor már sokkal nehezebben fertőznénk meg egymást. Tehát egy nagyon egyszerű lépés, ami nagyon sokat tehetne a járvány érdekében, ehhez képest a kormány hazudozott heteken keresztül hogy kell -e maszkot hordani, nem kell-e maszkot hordani, többet árt, mint használ. Ezek hazugságok egyértelmű, hogy a védekezés eszközei, azok persze nem segítenek annak, aki hordja, de nem figyel oda a és szabályokra, de segít mindenki másnak, aki egy fertőzöttel kapcsolatba kerülve nem fertőződik meg, hiszen a maszkon keresztül a vírus nem tudja átadni másnak. Ezek egyszerű dolgok, és mai napig nem értem, hogy a kormány ezt az elemi lépésnél nem tette meg. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. én hétfőn is dolgozom, már amennyiben ez munka. Ha bármikor rövid szolgálati közleményben igényre bevenni, de a Zimáron TV műsorommal is átalakult rádioműsoromat, állok rendelkezésre, most pedig neked, És családodnak. Hogy itt, hogy engedd, meg, engedd meg, hogy nem, nem az útvallás meg a, a hízegés, de, de több pozitív visszajelzést volt a műsoroddal kapcsolatban a tv most már tévénű kapcsolatban is, úgyhogy gratulálok ehhez. Hát gratulálni nincs mihez, ha az ember ezt a lehetőséget tényleg arra használja fel, hogy a szó átvét értelmében, hangsúlyozom átvét értelmében, árvízi hajós legyen, Radesnak az én életkoromban ez már nem különösebben nagy kunsz, már azt a részét, amikor a népszerűséget hajhásza az ember, azon már túl vagyok, akkor az ember ezt így csinálja. Tehát még egyszer, hogyha akár két percre igénybe akarod venni a műsoridőt, mert olyan dolgot akarsz elmondani, hogy minél több emberhez gyorsan akarod eljutatni, akkor ne legyen. Elő. Köszönjük a lehetőséget. Kellemes ünnepeket kívánok Köszönöm már a mennyire ilyen lövények között kellemesen lehet. Kedest hallgatónak és nézőnek. Köszönöm szépen! Horvát csabát hallották, zugló polgármesterét, önök nem hallottak. Rövidesen elkezdek beszélgetni Donát Lászlóval, majd a beszélgetés valamikor 35-9 tájékán átköltözik az internetre, valamint a 87.6-ra. Ezzel a műsorral, ami kísérleti és utolsó műsor, utolsó adás, legközelebb hétfőn reggel találkozhatnak, tehát szombaton, vasárnap, nem holnap este, a civila pálya jelentkezik Bodnár Zoltánnal, egyebek között Zamesnik Péterrel, Zaher Gáborral, Komlódi Gáborral. Tehát a szombas sem marad nélkülem, vagy híradás nélkül, a vasárnap az igen, hétfőn pedig reggel ismét találkozunk. Fiala János lehet. A vonalban Donát László evangélikus lelkész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mekkora a felelősség, megforra izgalom koronavírus járvány idején Tartójának lenni egy Gaudiopolis nevű idős otthonnak? Körülbelül akkor izgalom, mint a zajló Dunán, az egymásra csúszó jégtáblákkal átmenni Pestről Budára, vagy hinni abban, hogy az embert nem viszi el az ár tekintettel arra, hogy nyerni nem lehet. ember gondozása van rábízva, hogy éppen az ő házukat fogja elkerülni a vírus, és megússzák. Inkább arról van szó, hogy minden nap latolgatni kell, mekkora az a veszély, amit vállalni lehet, illetve vállalni kell annak érdekében, hogy mielőtt a testi nyomorúság utolérni idős polgártársainkat, még a lelki nyomorúságot is át kelljen élniük a kireképtetőket, idejük emberileg nézve rendkívül kevés, miben bízzanak, miben reménykedjenek. Ennek következtében nekem és munkatársaimnak és véletlenül minden hasonló intézményben tevékenykedő embernek független attól, hogy egyházi intézményről vagy világiról van szó az a kötelessége, hogy minden nap tegyen csodát, Rendben van, én elég régóta ismerlek téged, Donát László, ennek pró hogyan próbál eleget tenni? Nem szeretnék túl profál lenni így húsvét idején, de hogyan teremtesz, drága Donát, csodát? Választani kell. Én a barátaim, sőt, családom helyett a Gaudiopolis polgárait választottam, ami ugye azt jelenti, hogy dominánsan, Szinte 24 órában csak velük érintkezem, ami ezen túlmenő annak a néhány kollégámnak a kollégámmal való kapcsolat, akik például az online istentisztelet közvetítéseket oldják meg, vagy, a, vagy orgonálnak, zenélnek, ami szintén nélkülözhetetlen ahhoz, amit az előbb említettem mármint, hogy lelkileg fölébe kerekedni a nyomorúságnak. Ez az egyik része, ami azt is jelenti, hogy ugyan magam is lassanként, és szívem szerint már régóta ez a korosztályhoz tartozom, tehát a 80 felettiekhöz, sokkal inkább, mint a 20 év alattiakhoz, de a másik, hogy tényleg naponta azokkal az emberekkel, akik... Hány emberről van szó? 94. Akik az otthonban laknak Ki kell találni, hogyha süt a nap Akkor séta egy emberrel Két emberrel Van olyan csodálatos kollégám Aki még cigánykereket is hány Van olyan Szociológus végzettségű Ember, aki hegedül Három úron Soha nem tanulta, de tudja, hogy Vannak helyzetek, amiben Nem az a fontos, hogy ki mit tanult Hanem, hogy kinek mire van Szíve és szeme lehet beszélgetni, ez az én legújabb ötletem, hogy én vagyok a viceházmester, vagy portás. Két portásunk már réges régen mert úgy értem, hogy a járvány kezdetén ő emelkedést kapott, és azóta távol van. Úgyhogy az ő pótlásukra álltunk be a főnővérekkel, hiszen ez egy felelős, nagyon felelős pozíció minden vasarom délután enyém a porta. És akkor a drága polgártársaim ugyanannékes rendben, mint ha a fodrászra vagy az orvosra várakoznának, az ajtó előtt megállnak, és szó szerint olyan ez, mint a katolikus templomban a gyóntató várnak arra, hogy egymást nem zavarva, de valóságosan négy szemköz beszélgessünk. Így aztán, nekem több hozzátartozom is, több nem több hozzátartozónak van közeli hozzátartozója a audiopolisban, tehát én most nem egy elméleti dologról beszélek, de azért ezzel a viceházmesterről óvatosan, hiszen azért neki ugye alapvetően mégiscsak az volt a dolga túlmenően, hogy a házban rendet tartson, de hogy oda embereket kapupénzért beengedjen, ugye te ezt nem teheted meg, de azért anélkül hogy bárkit megneveznék, mert Ebben a pillanatokban sohasem lehessen tudni, hogy az ember kit magára, vagy épp ellenkezőleg ki az, aki könnyekre fakad, és attól meg én válok agresszívvé. Szóval, hogy amikor egy hozzám közel álló személy közeli hozzátartozójának kerekszületésnapja úgy zajlott, hogy lehívták őt a kertbe, eh, ahol az unoka fuvolázott egy darabot a nagymamájának, miközben a lánya állt a kerítés előtt, miközben akkor az éppen portaszolgálatot ellátó ember Igyekezvé nem befolyásolva a zenakadémiai hangulatot, arra kérte a nézőközönséget, akik ezügyben nem a bentiek voltak, hanem az előadók, valamint a hozzátartozó édesanyja, hogy egy kicsit hátrébről fuvolázzanak és álljanak, akkor abban azért, miközben én ezt távolról figyeltem, abban azért ott volt egy elhalt film, amit a Magyar Filmintézet nem fog támogatni, de amit én egyébként az emlékezetemben és a fülemben egy életre meg fogok őrizni. Fantasztikus. Én nagyon sajnálom, hogy ennek nem voltam részese, de ahogy elmondta, teljesen elevem mert ez valóban film belejött, hogy aztán a hozzátartozó hogy meséli, hogy miután ők onnan távoznak, jön a következő ember, akinek az unokája egyáltalán nem fúvalázik, hiszen egyébként a bentartózkodóknak sincs mind egyszerre kerekszületés napjuk, de szintén megjelennek valami csomaggal, amit leraknak, amit más átvesz, és aztán fertőtleníti, és meg annyi könnyes szempár néz szembe, könnyes szempárra, már amennyiben magasabbak, mint a kerítés. Tudod, még egy egy nagyon kedves Amerikában élő hozzátartozó telefonon próbálta édesanyját utolérni, megint csak én voltam a portást, és nem ment. Én meg egy türelmetlen ember vagyok, miképp jól tudod. Fogtam a mobiltelefont, fölrohantam, megkerestem az édesanyját, kezébe nyomtam, Honal megszakadt újra felszaladtam, kezébe nyomtam. A általam soha nem látott leány Amerikában, megelégelte a dolgot, elmúlt héten átutalt egy összeget hogy ö, vegyünk a Gaudiópolícia vára egy tablettet, amit könnyű vinni, és nem csak akusztikus, hanem vizuális élményt is biztosít. Hogyan bírják a bent lévők azt a bezártságot, amelyhez nem tartozott hozzá az, hogy a hozzátartozóik nem látogathatják meg őket, és nem foghatják meg a kezüket, a vállukat, nem adhatnak puszit? Hogy viselik ezt? Ö, talán nem talán, biztosan tudod, hogy E tekintetben a mi rendünket egyetlen egy norma, az emberi méltóság végső és teljes védelme határozza meg. Tehát én minden időben amellett voltam vagyok, hogy a személyes érintkezés, ennek az intimitásnak az értékes szépsége még azok esetében is maradjon fenn, Akikre azt mondják a kívülállók, hogy súlyosan demensek, vagy Alzheimeresek, vagy mintha már nem is lennének, és nem lennének jelenvalók, én ezt nem hiszem, azt gondolom, hogy épp úgy mint a kisgyereknél a elgyöngültebb állapotban lévő idős ember is érez, és nekem nincs jogom az érzései fölött bíróvá tenni magam. Ennek következtében én most is amondó vagyok, hogy amit csak lehet, a 94 ember teljes veszélyeztetése nélkül azt meg kell, meg kell tenni. És ez is az, ahhoz tartozik, amit egy mondattal nagyon szellemesen a názáretti, akinek már egészen különleges napja van, úgy fogalmazott, hogy nem a, az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Másrészt van egy tapasztalatom, ami réges-régóta van, és azt hiszem, hogy is ismered ezt, hogy ez a nemzedék, amelyik végigélte a második világháborút. Valamikor a 20-as, 30-as években született dominánsan. Végigélte az ostromat, a forradalmat, és ki tudja még hány rémséget ebben az országban. Ez a nemzedék megtanult túlélni. fegyelmezetten, csöndesen, hol mosolyogva, hol feszült ebben, de nem ágál az örökkévaló akarata ellen. Ha egyszer így egy sincsen? Nincs. Egyetlen egy sincs. Mi több, János? Egyetlen egy kökintés vagy tüszentés sincs. Ezek az emberek sokkal egészségesebbek, mint bármikor korábban, amikor megengedhetik maguknak, hogy tavasszal, ősszel kicsit gyengébbek legyenek, hiszen az emberbe kevés a vitamin. Itt most semmi fajta... Az azt állunk terül... nekem, nem statisztikai adatot kérek, mert azt honnan tudnád, de mégis... Ö azért milyen jelent, tehát milyen mértékben vannak ebben az otthonban olyanok, akiknek egyáltalán nincs hozzátartozói, tehát akik most nem mondanak le senkiről sem, mert egyébként sem látogatják őket. Igen, statisztikát nem tudok mondani, de elültett az a bogarat a fülembe Husvéd kegyén, utána megyek. Én, én szerintem körülbelül a 10-15 a biztos, hogy ilyen. Tehát egy 15 Ugye az ott lévők azok nem feltétlenül hívők. Egy olyan hívőnek, mint aki te vagy. Mi a dolga Ilyenkor. Nem mint hogyha neked egyébként ez a dolgod lenne, hiszen te ezeket a dolgokat nem kötelességként, vagy nem felvett szerepkörként szoktad ellátni, de olyan feladat köröd és olyan státuszod, mint amilyen most van belértve a vicceházmester, korábban nem volt és nagy valószínűséggel nem is lesz. Mivel jár ez együtt a hétköznapokban? nagyon furcsa. valaki megkérdezte, hogy érzem magam, és akkor azt mondtam, hogy egyetlen egy dolog hiányzik, de az nagyon, amit te is tudsz, én minden nap úszom, hogy a hátfájást csökkentsem, meg egy kicsit rendbeszedjem a gondolataimat. Három heter bezárták a sportuszodát és minden egyéb lehetőséget, ennek következtében nem marad más, mint a séta, amiről mindig az apám jut eszembe, hogy kerek a Váci Fegyház dvarán körbe-körbe. Tehát nekem azért a séta nem mutolja az úszát. Más gondolatokat juttat az esetbe. Így van, így van. Hogy, hogy kifejezetten boldog vagyok. Tehát nem tükör által homályos, hanem színről színre látom a dolgokat az embereket. Minden az, ami. A sértés is az. A semmi bevétel, az arrogancia, a türelmetlenség. M M M egy percünk van még úgy, hogy azt televíziós adja, akkor elköszönök majd tőled, és folytatódik a rádióban, tehát tőled nem köszönök el, de azt kérdezem tőled, miközben mondom, hogy hétfőn reggel nem sokkal negyed nyolc előtt ismét szó a Kejfejancsi, hozzátéve egy mindennap kísérleti műsor, nap utolsó adás, amikor éppen nincs, akkor dörö.fialajonos.gmail.com az elérhetőségem, és egy perc múlva váltunk. Milyen mérvű aggodalmat szül a bent lévőkben az, amit a televízióból, rádióból átvesznek más idős otthon fertőzöttsége okán, független attól, hogy azt egyébként kinek a felelőtlensége vagy hanyagsága idézte elő? Egészen biztosan szül. Ezt nem tudom kontrollálni, mert azok, akik beszélnek, akikkel beszélgetni lehetne erről, nem, ak nem erről akarnak beszélni. Ebből tudom, hogy elfolytás van, szorongás van, sőt, vannak akik ezt úgy kompenzálják, boldogan jöttek eddig át a 20 méterre lévő templomba, teljesen zárt rendszer, tehát itt fertőzés nem érhet senkit, tudják, és mégis inkább ott maradnak a szeretett ház kávézójában, és onnan követik online nyomon a tőlük 20 méterre zajló templomi istentiszteletet, mert a szorongás irracionális. Tehát minden szorongás oldása, <coughs> amit valaki megtehet, az, az ezen embereknek, vagy bármilyen szorongó betegembernek a javás szolgálja. Milyen dolog online Isten tiszteletet tartani? Hát <gül> <gül> Nem kívánom senkit. A, mindig az jut Madács ember tragédiájában, ahol szegény Martin Luther arra kényszerítik, hogy vagy Michelangelo-t, várjon, most zavarba vagyok, széklábakat faragjam. Igen, Michelangelo, igen. Valószínűleg nem véletlenül. Éverem a kettőt. É, hát így érzem valahogy magam, hiszen a, az Isten tiszteletik érzékiesebb minden vallásban, minden időben. Nem lehet e, e, kétdimenziósá, e, sőt, egydimenziósá e, tenni a dolgot, miközben, tehát énekem e, valóságos, emberekhez kell beszélnem. Valóságosan, tehát nem csak az öröki eleven és igaz isteni igét recitálni, ez elég lenne csak imádkozni, meg énekelni, hanem azoknak az embereknek, akik ott vannak, vagy akiket én, mint engem hallgató, rám figyelő gyülekezetet látok, vagy gondolok, azoknak arról a világról kell. Valóságosan is szólnom, amelyben ők élnek és hallgatják az Isten igényét. Ezt üres padokkal egyszerűen nem lehet megcsinálni. Nem félreérthető módon és nem a szóviccel élve, ez mennyire más világ, mint ami volt két hónapja? Az a világ nincs többé. Úgy, úgy változott meg, ahogy az ember fölnő, pontosan tudja, hogy volt előtte, de abba az előttében nincs visszatérés. Már amennyiben? Hát ez, ez az, ami ki fog derülni, hogy mennyiben, mi bennem. De hadd az kérdezzek valamit, amit csak én tudok kérdezni, mert ilyen hülyeséget csak én kérdezhetek. Isten más lett? Konkrétabb, kevésbé maszatos, ha nem érted félre ezt a különös szót, nem kell nagyon magyaráznom, hogy ki vagy mi az Isten. Itt nem azért nem kell mintha én többet tudnék róla hanem azért nem kell, mert aki kérdezne engem, sokkal konkrétabban ismeri, mint van. az a kérdés, amire egyébként a legkülönbözőbb válaszok születnek, és ugye előttem husvét karanténban teológiai válaszkeresés járvány idején evangelikus.hu hát mi lenne előttem, mint ez arra te ki akarsz -e térni, hogy magát a járványt ami van azt te tekinted-e bármilyen teológikus dolognak, vagy nem tekinted annak, minek tekinted? A teológia módszer, amivel az ember megpróbálja a világot megérteni, a fizikus, a fizika törvényeivel, szabályaival, lehetőségeivel, a történési, a eszközeivel. Én nem gondolom, hogy a teológia több lenne, mint bármilyen más tudomány és módszer, hogy az ember a világát megértse, megismerje. Természetesen számomra is valóságos kérdéseket vetett fel, de nem azt a kérdésre vetett hogy vajon a vírus az Isten büntetése, még csak úgy sem, hogy az emberi felelőtlenség vagy gazdasági gazság húzódnék meg a hátterében. Biztos, hogy így is el lehet indulni. Engem az érdekel, hogy mit vált ki én belőlem, az a tény, hogy emberek egymástól el vannak zárva, hogy egyszerre megszűnik az érintés, és marad a, a Én ezt értem, de hogyha visszább ez egyel, és azt kérdezem, hogy látsz-e abban vált, tehát, hogy látod-e annak az okát, egy speciális okát, amiért ez a járvány rászabadult a világra, akkor erre mi a válaszod? Nem, egyetlen speciális okát nem látom. Ha, vagy, ha megengeded a szójátékot, az egyetlen oka az ember úgy, ahogy van, de nem látom, hogy... De benne... nincs benne olyan, mint hogyha valaki valamit elkövetett volna, és ezért most nem csak ő, hanem az egész emberiség bűnhődik. Nem, nem, nincs, nincs ilyen gondolatom. Nem egy vagy több ember felelőtlenségéről, vagy könnyedségéről van szó. Hadd fogalmazak ennyire konkrétan, hogy nagy valószínűséggel az ártatlanok épp úgy felelősek, mint a konkrétan megnevezhető emberek. De most én azt jól érzékelem, hogy egy egyházi személyel valójában nagyon rövid ideig, de egy természettudományos beszélgetést folytatok, mert az egyházi személy nem keres egyházi okokat abban, ami a járvány mögött van. Nem keresek. Nagyon különösnek tartom az Isten humorának, hogy rákényszeríti az én szeretett zsidó testőrémet arra, hogy elgondolkodjanak, hogy kell Szédert ünnepelni, én tegnap kettesben ünnepeltem Szédert, mert a Szédert meg kell ülni, és nem lehet virtuálisan megülni, hogy nem lehet virtuálisan úrvacsorát sem venni. Ezen el kell gondolkodni az eukarisztia évében, amikor az egész úgynevezett történelmi magyar kereszténység az úrvacsorát, annak szereztetését és fönnállását ünnepli, hogy éppen a szereztetés napján, az emberek túlnyomó többsége, 99%-a el van ebből szakaszra. Mit jelent ez? Mi következik ebből? Milyen módon kell akkor átváltoztatni a tanokat, a beiteket? És mi áll, mire a válasz? Drága János, ez el kell jön az a templomban, mert ez nem egy-három perc. A hátralévő életemet arra szentelem, hogy ezt neked elmondjam, nem értem hiába. Jó, de én azt kérdezem tőled, hogy azt jól érzékelne, hogy az a fontos, ami a fejedben van, és ahhoz képest a teljes rituáli gyűjtemény másodlagos vagy szinte jelentéktelen, független attól, hogy békeidőben nagyon nagy jelentőséggel bír. Igen, ezt gondolom, vagy azt is mondhatom neked, hogy már így fogalmaztál, hogy adott esetben teljesen mindegy, hogy Latinovics szóltál mit mond, vagy hogyan mond, csak az a fontos, hogy mondja. Jó, de hogyha maga, maga, maga a vallás előír egy olyan létszámot, amely egyébként ebben a helyzetben megteremthetetlen, akkor az ember hogyan szüli meg azokat a szabályokat, amelyeket korábban más leírt szabályok követésével teremtett meg, pontosabban nem teremtett meg, hanem követett? Erre is hagyni, hogy nem. Mi már nem fogunk új szabályokat csinálni. Egy csomó szabályunkat, előírásunkat, értéket és rendet semmivét tesz ez az egész, se így van rendjén. Nem többek, ami törvényeink és szabályaink, mint mi magunk. Majd jön utánunk egy újabb nemzeték, aki megalkotja a saját törvényeink és szabályait, amelyek sokkal sok, valószínűleg sokkal szabadabbak lesznek és emberi. Jó, de most hagyarul arról beszélünk, hogy az, ami most nem betartható, az semmi olyan töréssel nem jár, aminek a feltakarítása nagyobb művelet lenne, mint magának a hitnek a megélése. Ez így van, fantasztikus bölcsességet mondtál. Így van. Hát jaj, csak próbálok ráthangolódni, hát egyébként nem vagyok ilyen bölcs. Gondold el, hogy én gyülekezetemet milyen nehéz neki. És az a helyzet, hogy most már az öregek várnak engem, úgyhogy még egy percet tudunk nyugodtan beszélni. Nem, de nem. Te tíz órát mondtál, Donát? Tíz órakor az Isten tisztelet kezdődik, de előbb össze kell szednem őket a családot. El, el, el, elnézést, ezt nem mondtam. De, nekem, a, akkor, akkor, akkor elválasztottam. Tudod, hogy én vagyok adott esetben a Gaudiopolis e, vicereportása vagy házmestere, e, de hát én vagyok a sektestés is. Én ma ott leszek a kerítés előtt, vagy legalábbis nem messze a kerítéstől hollani fogod a harangkodikást. Rendben van. Oké, hát és ahhoz még másfél van, óra. Újra, újra idő engedi, akkor, akkor nagy örömmel. De, de ha még van olyan kérdésed... Nincs, ami, nincs, átengedlek, nincs. A, átengedlek a többieknek. Ha de lesz, ha az lesz az... akkor ahogy én elnézem, ezt a járványnaptár találunk még benne alkalmat, hanem is pont húsvétkor. Köszönöm a rendelkezésre állást. Isten veled és vidám Viszont... Donát Lászlót hallottak. Ha igényt tartanak rám, az önöké vagyok. 061-877-0877 Amennyiben nem tartanak rá még ént, abban az esetben a műsor még 5,5 ,5 percig tart. 061-877-0877 Hát akkor csak úgy emlékeztetőül elindítom a zárózenét, megfelebb tovább maradok. 061 87 először. Ma 2020. április 10-e péntek van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát nem tudom, hogy fogalmazzam, hogyha lehet pátoszni, ki és és is csinálni, akkor ez az volt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt úr! Köszönöm, köszönöm ezt a beszélgetést, meg a többit tő, is. Én, én Donát László minden szavával gyakorlatilag egyetértek. Nem, hogy gyakorlatilag igazából. 061-877-0877 másodszor. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, nepet is György vagyok. És közmondással kezdenék, meg egy japán közmondással. Ha nem ősz, esik az eső, mert ha nem ősz, akkor is esik. Ezt arra fölmondanám, hogy egy új világ nem jön, hanem már itt van sajnos. Ez az új világ, ez a koronavírus világított rá. Hogy ez ön azt mondta, hogy van egy igény a koronavírusra? Úgy néz ki, hogy van. Ezt kétfelé bontanám. Az egyik azért van igény el a koronavírusra, mert ennek vannak haszonélvezői. Ők természetesen ö, sikerként érik ezt meg. Ön és én, meg nagyon sokan hányingert kapunk tőle. Ez jelentette az új világot is. De attól függetlenül össze lehet szedni azokat a pozitívumokat, mint orvos biológiailag mint társadalomkutatásban, hogy ez az új világ az egyén, aki hány kap, hogy tud ehhez alkalmazkodni. Köszönöm szépen, hogy hívottam! 0 877 0877 Senki többet? a mobil telefonomra is üzenetet, de az nem a műsorom része. Míg nem, úgy hétfő reggel találkozunk legközelebb a a Pályámban pedig rádió nélkül és interaktivitás nélkül. Amíg Pet Meteni Last Rén Homia szól, addig elérhető vagyok, utána már csak a szeretteimnek. Döröpont, fialajanos gmail.com. Kellemes ünnepeket! Jelentősen nőtt itthon a koronavírusos fertőzetek száma.